Tiana, primera hora. El govern de la Generalitat ha continuat amb la ferma intenció de mantenir les retallades amb la presentació en el Parlament dels pressupostos del 2011. Per l'impacte que poc tenir en l'atenció sanitària, hem parlat amb BSA, que és l'entitat que gestiona els serveis mèdics Satiana. La seva directora de Comunicació i Atenció a l'usuari, Olga Ruesga, ha afirmat que aquestes retallades afectaran poc als tianencs, sobretot pel que fa a l'atenció primària i urgent. Les xifres de l'atur a Tiana d'aquest mes de maig s'ha deixat una bona dada, ja que la l'atur al nostre municipi s'ha vist reduït en un total de 19 persones. Les dades de la comarca del Maresme també han estat positives, amb un descens de 243 persones. Tiana és la segona població del Maresme amb una taxa d'atur més baixa. Només Cabrera de Mar té millors números. L'ONG Project Home Catalunya celebra aquest dilluns una gala benèfica anual per tal de recollir fons per a poder desenvolupar els seus programes d'ajuda pel tractament de drogodependències, l'alcoholisme i ludopaties. L'organització té el seu centre més important a Montgat, on atenen més de 1.500 sol·licituds l'any. Aquest dissabte ha tingut lloc a Mataró la trobada de joves músics en la que ha participat activament l'Escola Municipal de Música i Dansa de Tiana talles de música, dansa, percussió i jam sessions han estat alguna de les activitats que han servit per compartir una jornada plena d'actes musicals. La Biblioteca Can Baratau presenta aquest dilluns la quarta edició del concurso per l'actor. Durant tot l'estiu, els nens i nenes de 6 a 13 anys hauran de llegir el màxim nombre possible de llibres per ser el guanyador de la seva categoria i obtenir el premi de recompensa. Finalment, els nens i nenes de dos o 3 anys de l'Escola Bressol Municipal han visitat l'Ajuntament i les instal·lacions de la policia local. Amb aquestes sortides es pretén que els petits puguin viure de prop i conèixer alguna de les entitats més representatives del poble. Tiana, primera hora. Notícies. Aquesta setmana han entratat al Parlament els pressupostos per a aquest 2011.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 en aquest sentit, la directora de Comunicació i Atenció a l'usuari d'aquesta entitat, Olga Roesga, ha manifestat que aquest escenari de retallades a l'àmbit de la sanitat afectarà poc als tianencs, sobretot pel que fa a l'atenció primària i urgent. I els tianencs es veuran poc afectats. A IBCA ja té diferents línies d'activitat, l'atenció hospitalària, l'atenció especialitzada i l'atenció primària. Pràcticament l'atenció primària i l'atenció urgent no es veurà afectada.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 des de Badalona Serveis Assistencials, Estancials, ha reconegut que estan treballant per reduir la despesa i ha assegurat que la petició que els va realitzar el Departament de Salut havia estat retallat la despesa un 8% respecte a l'any anterior. En aquest sentit, Olga Rusga ha afirmat que van poder aconseguir una reducció del 4% sense tocar serveis que impactessin directament a l'usuari. Per poder complir aquests requisits han tingut que prendre mesures com tancar els quiròfons per les tardes. És cert que nosaltres teníem una activitat, tenem quiròfons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 L'objectiu de tenir els quiròfans operatius per les tardes responia a la intenció d'evitar una demora superior a les 6 mesos en la majoria de procediments quirúrgics. Ara, amb la negativa del CatSalut a finançar el manteniment dels quiròfans a la tarda, s'hauran de reprogramar moltes de les intervencions previstes. Finalment, Olga Ruesga ha manifestat que des de Badalona serveis assistencials han notat un increment de les queixes per part dels usuaris, com a conseqüència d'aquestes retallades. Tot i així, també se'ls han acostat nombroses persones per saber com col·laborar per allà la despesa. Les dades de la Toratiana durant el mes de maig s'han vist reduïdes en un nombre de 19 persones. Aquestes xifres van a la mateixa línia que les de la comarca del Maresma, on s'han registrat un descens de 243 persones. Aquestes bones dades dintre del Maresma s'expliquen per la contractació de serveis vinculats als sectors de l'hostaleria, comerç i serveis. En aquest sentit, la tècnica d'inserció laboral del centre d'ocupació de Montgat, Oliveras, ha valorat positivament aquestes dades, però també ha indicat que s'ha de ser prudent, perquè han estat uns resultats esperats tenint en compte l'estacionalitat i la proximitat de l'estiu. Jo penso que és una, una notícia positiva, perquè sempre que es protegeix un descens en el nombre d'aturats, doncs això és una una notícia doncs una bona notícia, el que passa és que s'ha de tenir una miqueta de, de cura perquè eh, aquest descens en aquestes dades es produeix, es produeix lligat una mica a la qüestió estacional, vull dir que eh, i molt lligat amb, amb sectors com el sector serveis, hosteleria i comerç. Val? Per tant, doncs, sí, un, es produeix una baixada en, aquesta, en aquest nombre d'aturats, però una mica, com dèiem, esperat. No? Esperat perquè estem, ens hem, estem apropant a l'estiu hi ha una època on l'atur la, bueno, descendeix. Doncs, pel que fa Tiana, les dades es poden considerar positives, segons Oliveres, ja que la nostra població no té un motor turístic tan potent com en d'altres localitats del Maresme. Les dades d'aquest mes de maig que es recullen a Tiana han estat millor que les del mes d'abril, on tot i haver la Setmana Santa pel mig, l'atur va pujar en 10 persones. En aquest mes de maig, amb el de 119 persones, la nostra vila es torna a situar per sota del 9% de taxa de d'atur i és la segona població del Maresme amb un índex d'atur més petit. Només per darrere de Cabrera de Marcat té un 8,11%. Aquest percentatge del 8,72% que té Tiana és una dada molt més positiva que la de la resta de la comarca, on la mitjana és d'un 16%. Tiana primera hora. Aquest dium se celebra la gala benèfica actual de l'ONG Projecte Home a Catalunya amb la participació de més de 250 persones de la Societat Civil Catalana. A l'hora és de el acte de commemoració del seu 15è aniversari. L'organització té el seu centre més important a Montgat, on realitzen el tractament i la prevenció de les drogodependències, l'alcoholisme i les ludopaties. L'acte benèfic està presentat per l'Elsa on també actua la cantant cubana Lucrecia i amenitza la vetllada l'humorista Jordi Lepé. La gala compta amb l'assistència especial de Lluís de l'Holmo i autoritats i personalitats del món empresarial, polític i cultural del país. El president del projecte Home Catalunya, Oriol Escolies, ens explica l'objectiu d'aquesta gala. Nosaltres el que volem és seguir involucrant la societat civil catalana davant d'un fenomen com la, les adiccions que continua sent punyent. De fet, no hem tingut mai, per exemple, tanta gent en tractament a els diferents centres que tenim, com aquí a Montgat també, tant, tant tanta gent i tantes demandes d'ajuda. El, el, i per contra doncs, no és una prioritat política ni té la sensibilitat social que té aquesta causa que fa 10-15 anys. Llavors necessitem involucrar la societat i ho fem de moltes maneres i una és organitzar un sopars de gala que el que paga cada començat doncs, serveix per poder financiar els projectes que estem desenvolupant aquí a Catalunya. Sobre la importància del centre que l'organització té a Montgat, Escolia s'ha assenyalat que és cap ja que reba més de 1.500 sol·licituds d'ajut, de les quals més de 800 es realitzen presencialment. Montgat continua sent el, el centre més important i tota, la, tota persona que demana ajuda al projecte home comença a Montgat i comença una primera etapa de, de diagnòstic, de valoració del cas, cap per a veure quin és el recurs més adequat i la manera d'ajudar-lo que, que necessiti, que diferents tipus de programes. Un d'ells és pels més joves, és força conegut, el que en el projecte, el projecte jove, que és un programa per als més adolescents, eh? nois entre 13 i 20 anys que ja tenen problemes amb l'alcohol, amb el cànabis o amb la cocaïna i, i necessiten d'ajuda terapèutica. No? Hi ha altres programes amb per a per adults, però el que més ens ocupa i el que més ens, ens neguiteja diguem, és aquest projecte pels més joves, que a dia d'avui l'estem fent amb un gat. El projecte Home Catalunya és una ONG que dona atenció universal i no obliga el pagament dels seus serveis a les persones que reben atenció. És per que necessiten impulsar noves vies de finançament a través d'actes com aquesta Gala Benèfica, en un context on segons colies es troben lluitant perquè l'administració pública no el retalli el seu suport i en l'obra social de les caisses institucions financeres ha anat a menys darrerament. Aquest dissabte ha tingut lloc a Mataró la trobada de joves músics Més Música, Més Dansa, en la qual s'han reunit diverses escoles de música i dansa associades a la SEM, l'Associació Catalana d'Escoles de Música. En aquesta mostra ha participat de manera molt significativa l'Escola Municipal de Música i Dansa de Tiana. La trobada s'ha desenvolupat durant tot el dissabte. Pel matí s'han realitzat dos tipus d'activitats, tallers de música, de dansa i de percussió, als que prèviament s'hi havien apuntat més de 170 alumnes participants de les diferents escoles. Alhora també s'han realitzat ja amb sessions que han esdevingut un espai de trobada dels participants perquè interpretessin junts diferents temes musicals. La directora de l'Escola de Música i Dansa de Tiana, Mercè Monfort, ha explicat l'aportació dels alumnes tianencs. Com a escola aportem a un professor, que és la Lídia Vallès, que farà els tallers de hip-hop. Aquest he de dir que ha sigut el taller amb més èxit, s'ha hagut de repetir perquè els músics tenen moltes ganes de ballar i després els nostres alumnes que s'han pogut apuntar doncs, a, sobretot al taller de bateria, que hi ha hagut molta demanda, improvisació d'instruments de corda i cor modern. I després els nostres alumnes també, després participen en, el, en els diferents jams i a la tarda els que és el combo d'adults i el combo jove, amb 8 hores que duen de repertori més o menys. Per la tarda els grups instrumentals de les escoles participants han ofert una mostra on van poder presentar el seu repertori. Per això es van instal·lar diversos escenaris paral·lels disposats en places del centre de Mataró. Tiana, primera hora. Notícies. La Biblioteca Can Baratau obre avui les inscripcions de la quarta edició del concurso per lector. Durant tot l'estiu, els nens i nenes de 6 a 13 anys que hi participin es submergiran en el món de la lectura amb l'objectiu de llegir el màxim nombre possible de llibres per ser el guanyador de la seva categoria i obtenir el premi de recompensa. Des de la Biblioteca Can Baratau, Alicia Aguilera justifica l'acció del lema La platja de la biblioteca per representar l'edició d'en Guany d'aquesta iniciativa. Hem pensat en la platja perquè, bueno, a part que és estiu, que molts nens aniran a la platja i a la piscina perquè s'animin també a la platja i a la piscina portar-se un llibre i, quan no tinguin platja ni piscina, doncs que vinguin a la biblioteca a llegir o a portar-se llibres. Durant l'any tenen ja prou feina amb els deures, les activitats extraescolars i de més. A l'estiu es suposa que els nens que no van al casal, que són molts, doncs a la tarda no notem que venen més a partir de les 4. L'any passat va ser van venir molts nens i llavors bueno, és per motivar-los és que facin alguna cosa, no? de, de motivar-los a llegir i a que aprenguin i a que es a través de la lectura. La iniciativa que té com a principal objectiu inculcar l'hàbit de la lectura en els més petits està estructurada en quatre categories diferents, de 3 a 6 anys, de 7 a 10 anys, de 10 a 13 i la de còmics. Els integrants de cada una d'elles, però, tenen a un màxim de 3 llibres per setmana. A més, tots els participants han de lliure a la biblioteca una fitxa de cada llibre llegit a mode de comprovació. En aquest sentit, Enguany s'ha impulsat un nou mètode per registrar-la a través d'un bloc d'internet. Es dona més detalls a Alicia Aguilera. Hem creat un blog que bueno, també ens hem trobat que n'hi ha nens que marxen de vacances doncs, tot, tots els tres mesos lla que fem doncs, perquè no vagin carregats amb les fitxes per omplir a través del bloc sí que es poden portar els llibres i omplir eh, la fitxa a través de, a través del bloc. El 16 de setembre es tanca el concurs i un mes després els participants de cada categoria que hagin llegit més llibres rebran un premi de reconeixement. Ràdio Tiana: Notícies, el temps. Hola, molt bon dia. Avui s'espera una situació meteorològica força tranquil·la aquí al Maresme. Com a molt, amb la presència d'alguns núvols alts i mitjans que aquesta tarda poden augmentar, però en conjunt amb un ambient força assolellat. Això permetrà que les temperatures es recuperin. Les temperatures diurnes seran una mica més altes que no pas les d'ahir. Pel que fa als vents, seran fluixos, vents que bufaran de mar cap a terra i la situació marítima tranquil·la, mare arrissada i petites àrees de marjol poc importants. De cara demà, el temps torna a canviar. Sembla que arribarà una nova massa de núvols força activa i, si bé durant el matí el temps s'aguantarà, fins i tot podríem tenir sol a primeres hores, ràpidament se nubularà i durant la tarda els ruixats localment de gaire tant poden afectar qualsevol punt de la comarca. Localment seran precipitacions d'intensitat entre moderada i forta i podran acompanyades de calamar. Seguís que les temperatures de cara demà tornaran a baixar d'una forma clara. Pel que fa a la previsió, de cara a demà passat, dimecres, el temps continuarà insegur amb núvols d'evolució que durant la tarda podran arribar a deixar alguns petits ruixats. PC seran aïllats i poc importants. Ti a primera hora. L'entrevista.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 Hem, hem anat treballant una mica, mira, per, per donar-vos una idea, l'ajust el, del conjunt de les accions que, que hem posat en marxa, eh, per aquest any hem prioritzat un total de 28 accions i aquestes 28 accions ja sumen aquests, aquests, aquest estalvi de 2.059.000 euros que era el que ens vam comprometre en la regió a treballar durant aquest any 2011. No?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 doncs que no estan d'acord amb les retallades sí i que creuen que en aquest àmbit no s'haurien de, de suprimir serveis no? o, des, o de, de l'antiga activitat assistencial. Algo amb el que nostres estem absolutament d'acord. No? Però sí que ho estemant estem també és veritat que hi ha moltes persones que ens proposen coses no?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 en aquest moment estem portant en marxa la, la difusió de, de les accions. Eh, nosaltres eh, ens, hem, ens hem compromès com a, com a direcció a mantenir el, el lloc eh, de feina de totes les persones que tenen un contracte indefinit i això suposa que molta activitat que ara feiem amb personal eventual doncs haguem que prescindir d'aquest personal eventual i que ja no el podem contractar.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 Entrevista. Radio Tiana, serveis informatius.